Comunisti de la capitale. I don't care mai che la riscosa. Quando alzaremos su palco erale, angera rosa. Questa città rivere va e lo mata. Valero vive e dai La guardia rosa sona la durata. O te trasate. Venta la pure tirania forte sta. Staccarla con la bastone la bastone. Una no no mata comuniista la convenzionee La comiione d’una nova era que el món portarà porta a la reeleccione. No pots que to sola la x banlerera Re revoluzione! Es la polia se la sen perde. Es la polia se la se'l pas. Disspondirem odale barrica. Orga seca metalespa Da so la nova poúria. allora le 10 e 27 minuti primi lunedì 21 di marzo 2011 all'ascolto di radio onda rossa e all'ascolto come ogni lunedì a quest'ora di radio euskadi brevemente rapidamente andiamo a vedere un po quello di cui ci occuperemo quest'oggi intanto un una um, tragica uh, ricorrenza siamo entrati pochi giorni fa nel 12o uh, anno in attesa della verità per uh, l'assassinio di Rosemary Nelson eh, un'avvocatessa impegnata nella difesa dei diritti civili della popolazione nordirlandese uccisa il 15 marzo per l'appunto di uh, 12 anni fa uh, parleremo poi e di esteri ma sempre dal punto di vista come dire un punto di vista più o meno uh, bascheggiante un articolo del uh, intellettuale Santiago Alvarico che um, e eh, si eh, riferisce a quanto sta accadendo in uh, questi giorni nel uh, Maghreb e eh, poi il um, l'anniversario del uh, Nevros, il uh, Capodanno curdo uh, che uh, come uh, ogni anno si uh, celebra uh, all'inizio della uh, primavera. Per uh, quanto riguarda il uh, Paese basco vi eh, parleremo di due fatti eh, molto importanti, il Tribunale europeo per i diritti umani che ha sanzionato lo Stato spagnolo per la condanna un anno di prigione inflitta dal Tribunale Supremo ad Arnaldo Teghi, dirigente della sinistra indipendentista basca e eh, poi una lettera molto importante che il presidente del partito socialista del paese basco, Jesús eh, Egui Guren, ha um, inviato al quotidiano spagnolo del paese, il più diffuso nel paese, anche quello in qualche modo più vicino al partito socialista e al uh, governo. Egui Guren ha sostanzialmente criticato l'attitudine del governo nei uh, confronti delle richieste di pace che arrivano dal paese basco e eh, in concomitanza con altri importanti dirigenti socialisti baschi si sì, è in qualche maniera e eh, proposto eh, come eh, mediatore una presa di posizione che farà eh, sicuramente eh, scalpore, immaginiamo. Infine una lunga pagina dedicata al caso Pertur Moreno Bergareche, Pertur dirigente di eta politico militare, ehm, unico desaparisido nel paese basco, nel senso che e eh, per lo meno nella storia eh, contemporanea degli ultimi eh, 40 anni fu rapito nel 1976 e eh, di lui non si è mai più trovato traccia con ogni probabilità è stato rapito, torturato e infine ucciso da un comando di eh, neofascisti italiani armati dai servizi di sicurezza spagnoli ne abbiamo parlato a lungo oh, l'anno scorso quando oh, presentammo un uh, bellissimo documentario che fu proiettato anche qui eh, a Roma eh, l'anno di tutti i uh, demoni. Se ne riparla adesso perché curiosamente insomma c'è un um, magistrato spagnolo che eh, sta riprendendo tutta una serie di indagini sul tema fatte da un magistrato italiano, Giovanni Salvi e ehm, se ne parla attraverso un lungo articolo pubblicato sul quotidiano basco Gara ieri in relazione alla morte in circostanze misteriose e violente di un militante neofascista, Sergio eh, Calore che è stato trovato morto e assassinato alle eh, porte eh, della uh, capitale sul finire dello scorso anno. Vedremo un po' dove andremo a parare. como a cominciare la puntata odierna di Radio Ascadi come annunciato con uh, due commemorazioni la prima è uh, quella della Nevrós il uh, Capodanno curdo uh, sono scese in piazza in Kurdistan Turchia e in Europa centinaia di uh, migliaia di persone nel corso del weekend sabato la gente è scesa in piazza nelle località di Diyarbakir, Urfa, Mardin Elasig, Bingol, Batman Cernak, Sirt, Cukurofa in Europa 50.000 persone hanno partecipato al Nevrosso organizzato in Germania a Düsseldorf il presidente del KCK ha inviato un messaggio ai partecipanti è arrivato il momento della soluzione per la questione kurda ha detto ricordando che ci saranno ancora provocazioni ma i kurdi e le kurde continuano a seguire la strada della pace per la soluzione della questione kurda. Gran finale poi nella giornata di ieri a, a Diyarbakir e anche ad Istanbul dove sono oh, scese in piazza molte migliaia di uh, persone. Il primo fuoco della Nevros era stato acceso il 17 maggio Marzo nelle località di Dir e Sirmac, il comitato organizzativo di Sirmat ha dedicato il Nevros alla memoria di più di 100 persone che sono morte in seguito all'intervento dell'esercito nei 3 giorni di celebrazione del 1992. Revuelta nel feropatico! Revuelta del fenopático, el hombre del tiempo alcado, por haber informado. Granitos, rayos, truenos y viento huracanado. La asamblea de Majaras, se ha reunido la asamblea de Majaras. Ha decidido la asamblea de Majaras, se ha reunido la asamblea de Majaras. Ha decidido mañana sol. El hombre del tiempo es tanto cara Mañana hará el tiempo que a mí me dé la gana Revueltar el fenopático El hombre el tiempo es Y todo por haber juzgado Al terediario. Y todo por haber juzgado Al terediario. La asamblea de Majaras Se ha reunido La asamblea de Majaras Ha decidido La asamblea de Majaras Se ha reunido La asamblea de Majaras Ha decidido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 dal Kurdistan C si trasferiamo nella Irlanda del Nord, anche qui un anniversario, un anniversario triste, il 12° anniversario dell'omicidio di Rosemary Nelson, il 15 marzo del 1999, poco dopo le 8:00 del mattino, come tutte le eh, mattine faceva l'avvocatessa Rosemary Nelson, è uscita di casa per recarsi nel suo ufficio a Lorgann, nella contea di Portadown in Irlanda del Nord. Salita in macchina, Rosemary ha avuto solo il tempo di girare la chiave nel motore. L'esplosione è stata tremenda. La foto di quel che è rimasto dell'auto non ha bisogno di commenti. Rosemary è rimasta intrappolata fra le lamiere dell'auto distrutta un'agonia straziante l'esplosione è stata terribile la figlia di otto anni di Rosemary era già a scuola a pochi metri da dove l'auto di sua madre era parcheggiata i soccorsi si sono trovati di fronte a una scena orribile Rosemary è stata estratta con fatica dalle lamiere ed è morta poco dopo all'ospedale Rosemary Nelson aveva 40 anni tre figli e una carriera di avvocata specializzata in cause di famiglia ma aveva anche diversi casi politici sotto mano perché Rosemary era una donna che amava la giustizia. Quando è stata assassinata, l'accordo di pace del Venerdì Santo era stato siglato da appena un anno. L'attentato è stato rivendicato da un gruppo paramilitare lealista fino a quel momento sconosciuto, il Red Hand Command, ma che quell'omicidio puzzasse di collusioni fra le forze paramilitari lealiste e la polizia nordirlandese e pare, stando alle ultime rivelazioni, anche i servizi segreti inglesi, è evidente a tutti perché Rosemary Nelson era stata minacciata più volte, direttamente o indirettamente, attraverso i suoi clienti. Rosemary Nelson era l'avvocatessa dei residenti di Garvey Road che per anni si sono battuti contro la marcia settario rangista che attraversando il quartiere cattolico lo metteva di fatto sotto assedio, della famiglia di Robert Hemil, giovane cattolico assassinato a calci in testa da una banda di lealisti, di Colin Duffy, accusato di aver ucciso un soldato e poi assolto. La prima inchiesta sulla morte di Rosemary Nelson ha stabilito che le minacce alla vita dell'avvocatessa erano così evidenti, minacce che arrivavano da ambienti delle forze di sicurezza, da imporre un'inchiesta pubblica, un'inchiesta pubblica che sta per arrivare le sue conclusioni. È previsto infatti entro la fine di aprile il rapporto finale sull'inchiesta eh, e eh, a fine aprile, inizio maggio, maggio noi Eh, ritorneremo eh, su oh, la vicenda sperando insomma che eh, in qualche eh, maniera si possa eh... Non concludere perché la ricetta di rosemary nelson purtroppo si è conclusa già eh, 12 anni fa però oh, che eh, almeno il ristabilire la verità dei fatti possa portare un ulteriore tassello nel eh, complicato processo di pace nord irlandese ne riparleremo quindi fra circa un mese e mezzo chi fosse interessato a um, per eh, investigare un pochino di più uh, la vicenda può andare fra i molti siti che se ne occupano su uh, troopsoutmoment.com slash rosemarynelson c'è eh, tutto il materiale in merito alla uh, vicenda e alla inchiesta. com così concludiamo questa uh, pagina parlando dal Kurdis all'Irlanda del Nord, uh, terminiamo nel um, Nord Africa, una breve lettera aperta firmata dal um, intellettuale basco Santiago Albarico che uh, insomma negli ultimi tempi è stato particolarmente presente in Nord Africa, in particolare in uh, Tunisia che eh, vi volevamo leggere perché ci è sembrata molto tutto interessante, soprattutto perché è una lettera aperta che è rivolta a noi europei eh, occidentali, una lettera aperta eh, pubblicata sul sito rebellion.org dal titolo A quando i eh, vostri C'è qualcosa che ha a che vedere con il sublime, scrive Alvarico, così come lo intendeva Kant temporali spettacolari che strappano il cielo, fuochi che lanciano i loro tizzoni in tutte le direzioni, cascate d'acqua che si infrangono con fragore una dopo l'altra, sempre più in fretta, con vortiggini di schiuma e in mezzo a questo clamore lo sbalordimento felice di se persi piccolo, di non poter opporre resistenze, di non perdere con questo la coscienza. Iniziò in Tunisia, dove meno era attesa e continuò in Egitto, l'anello centrale della catena e poi la rivolta fra grandi starnuti di influenza giustiziere, contagiato Yemen, Algeria, Bahrain, Libia, l'insieme del mondo arabo, che l'immaginario del mondo occidentale ehm poteva rappresentare solo come torbido o fanatico. Niente di tutto questo, un tiranno, un altro tiranno, un altro tiranno e un altro ancora. Se lo stesso Canta associava qualcosa con la felicità pubblica, era senza dubbio questa scossa volteggiante, mediante mediante la quale i popoli depongono le dittature e riacquistano la loro dignità collettiva. Qualunque cosa accada, possiamo parlare di rivolta, di rivoluzione, anche se fosse solo perché nulla è avvenuto come ci si aspettava e perché nell'attesa che vengano messi in discussione localmente le dipendenze economiche è già stata messa in discussione l'autorità del cosiddetto occidente per dare lezioni di politica alle sue ex colonie di questa zona del pianeta. Gli arabi hanno bisogno di una vittoria per rientrare nella storia del mondo e tutto faceva temere che se fosse arrivata ciò sarebbe successo attraverso strumenti islamisti che le potenze occidentali avevano promosso dagli anni 60 per contrastare comunisti e panarabi. Neanche così è stato. Il partito Nahda in Tunisia ha subito riconosciuto il suo protagonismo nullo all'interno della sollevazione popolare e la Fratellanza musulmana, molto più forte, è stata colta in contropiedi in Egitto e ha congelato Mubarak negoziando con lui. Disoccupazione, povertà endemica, repressione giovanile, frustrazione politica Tutte le condizioni erano date in assenza di una grande organizzazione di sinistra Per una formidabile esplosione di alienazione religiosa Si è avuta invece una colossale esplosione di purezza libertaria Nella quale il concetto stesso di democrazia ha acquisito subito un'indubbio a potenza anticoloniale Per questo i più sorpresi sono stati gli Stati Uniti e soprattutto l'Unione Europea Adesso, mentre cercano di gestire le transizioni col minor costo per i loro interessi, mettono in scena un nuovo fervore democratico, diretto piuttosto a esercitare pressioni magari sull'Iran e indirettamente su Cuba o sul Venezuela, privilegiando simboli periferici delle sollevazioni, hanno alimentato l'illusione, visto che non poteva essere islamica, di una rivoluzione postmoderna di blogger pro-yankee e di cyberattivisti ideologizzati, per vedere se la zampata affonda anche assieme a tanti amici, anche alcuni dei suoi nemici. Però nessuno può credere, almeno in quella regione, che i difensori di Israele, i complici di Mubarak e Ben Ali, gli occupanti dell'Iraq, vogliono adesso la democrazia per il mondo arabo. Questa è soprattutto una rivoluzione anticoloniale, come dimostra il fatto che assieme alla bandiera Ieni nazionali, l'unico simbolo esibito in Tunisia e in Egitto dai manifestanti sia stata l'immagine del CE d'altro canto gli orgogliosi tunisini nelle località più castigate del paese, culla delle rivolte, mi enumeravano i tiranni sul punto di cadere. E adesso Egitto e Giordania e Bahrain e Algeria, e sapendo che io ero europeo, mi interrogavano con sfida: quando toccherai i vostri? Quando sar così? Quando toccherà Berlusconi? Quando gli Stati Uniti Allora ho scordato di leggere l'ultima frase che la dell'articolo che insomma mi sembra abbastanza eh, significativa. Al Barico conclude così: nessuno può essere così ingenuo da pensare che trionferà la sensatezza senza che gli Stati Uniti, l'Unione Europea e Israele facciano tutto il possibile, vale a dire tutto per impedirlo. Però sono ottimista, mi piace pensare che fra 20 anni in un mondo più abitabile e umano, più democratico e ragionevole, ricorderò con una grande trasformazione mondiale inizio non a Parigi né a Londra né a New York, ma in Tunisia ed Egitto, i due paesi nei quali più tempo ho vissuto, due delle mie patrie di libera adozione. Speriamo che eh, Albarico abbia ragione. Noi ehm, passiamo oh, finalmente alle vicende eh, basche e andiamo a cominciare con una sentenza piuttosto pesante per quanto riguarda lo stato spagnolo. Che eh, da un lato se ne frega di queste sentenze e dall'altro però, visto che si stanno accumulando, come dire, una certa pressione eh, comincia a porsi e che questa pressione sia evidente lo vedremo anche nella um, lettera aperta inviata al Paese dal Presidente del Partito Socialista Vasco. Ma andiamo per ordine. Cominciamo con il Tribunale Europeo per i diritti umani, il quale ha sanzionato lo Stato spagnolo per la condanna a un anno di prigione inflitta dal Tribunale Europeo e eh, supremo spagnola D'Arnaldo Teghi, portavoce della sinistra indipendentista basca per eh, l'accusa di ingiurie al re. Nel 2003, questa è la vicenda, dopo una visita del re Juan Carlos nel paese basco, Oteghi che allora era portavoce di Batasuna nel corso di una conferenza stampa accusò il re di essere responsabile diretto delle forze di sicurezza che eh, torturano i dissidenti baschi. Disse che il re era il capo dei torturatori, si ehm, si era all'indomani eh, della uh, Eh, operazione di polizia che portò oh, in carcere e portò a torture atroci diversi eh, giornalisti e giornaliste del paese basco. Fra questi Martelo oh, Otamendi, un um, decano del giornalismo basco, una persona di più di di 70 anni eh, di età che venne eh, torturato oh, selvaggiamente e eh, violentato fra le altre cose lui e eh, tutti gli altri inquisiti all'interno di quella eh, vicenda poi anni dopo oh, sono stati eh, assolutamente e eh, totalmente assolti però nessuno gli ha ripagato neanche a livello morale eh, l'arresto, la tortura e la prigione eh, preventiva la condanna ritorniamo a Oteghi per ingiuria al re è stata considerata dal Tribunale europeo per i diritti umani particolarmente eh, severa. Eh, il TEDU, questa è la sigla del tribunale, ha considerato ha considerato anche che la prigione imposta per un'infrazione commessa nell'ambito di un discorso politico non è compatibile con la libertà di espressione garantita dall'articolo 10 della Convenzione europea. Nonostante il risarcimento imposto, 23.000€ e eh, Otheghi ha già scontato la seconda nel 2007 avendo sommato un altro anno di carcere per un'altra condanna, questa volta per le dichiarazioni fatte durante l'omaggio reso al dirigente di ETA, Jose Miguel Begnarán Ordeñana Argala, colui che ehm premette nel il il pulsante del ehm um, nella bomba che fece saltare in aria uh, l'ammiraglio Carrero Blanco nel lontano 73 questo Argala per capirci per quelle eh, dichiarazioni ehm, Otegi fu condannato per apologia di terrorismo. Argala eh, venne ucciso il 20 dicembre 1978 da un commando composto da militari della Marina spagnola e di Guardia Civiles che in questo modo vollero vendicare il loro capo, il braccio destro di Franco, l'ammiraglio Carrero Blanco, presidente del governo ucciso da ETA il 20 dicembre del 1973. Otegi è stato poi condannato nel marzo dello scorso anno ancora a 2 anni di carcere, 16 di inabilitazione da cariche pubbliche per l'omaggio reso, si chiama in spagnolo enaltecimiento al terrorismo, chiamiamo apologia di terrorismo, anche se è eh, nel lessico giuridico spagnolo oh, ha un ehm, come dire, è un concetto più vasto per il più longevo prigioniero politico basco, José María Sagardí, che verrà scarcerato nel aprile prossimo dopo 31 anni di eh, prigione. Anche in questo caso la sentenza è stata annullata, ma questa volta dal Tribunale Supremo perché ha riscontrato nella giudice di sala, anche la Morillo, eh, che aveva presieduto il processo, un manifesto pregiudizio nei confronti dell'imputato Otegi. Otegi peraltro si trova attualmente in carcere con l'accusa di ricostruzione di Batasuna Dopo l'arresto è venuto nell'ottobre del 2009 assieme ad altri 12 esponenti della sinistra indipendentista. Assieme a Otegi sono ancora in carcere con la stessa accusa altri 3 eh, eh, militanti. L'operazione giudiziaria fu promossa dal giudice Garzoneva e con l'obiettivo di disarticolare l'iniziativa che la sinistra indipendentista aveva promosso da alcuni mesi e che poi si concretizzerà nella scelta strategica per un processo democratico, senza violenze né ingerenze e la promozione di una confluenza di forze indipendentiste e di sinistre basche. Questa iniziativa ha contribuito alla nascita di sorto la formazione indipendentista della sinistra basca nata da uh, pochi mesi e che sta uh, creando molti uh, problemi al governo spagnolo e al quadro politico spagnolo, abbiamo detto tante volte come il um, governo e le forze di sicurezza eh, continuino a, a perseguitare sia la nuova formazione politica che in generale tutti le eh, formazioni politiche, sindacali, culturali della sinistra basca e però um, sia uh, per questa azione politica, sia per le, le pressioni che arrivano a livello internazionale, perché insomma, dagli e dagli e eh, poi and arriva uh, il rimprovero dell'ONU, il rimprovero della uh, Corte di di giustizia, il uh, rimprovero del Tribunale per i diritti umani. E eh, quando c'è una mobilitazione internazionale che in Italia purtroppo è ancora non uh, so, lodevole, ma mm, si dovrebbe fare di più. Altrove è un po' più forte e eh, bene Tutto ciò comporta uh, tutta una serie di uh, di cose. Lo vedremo fra poco con la lettura di una lettera uh, al quotidiano spagnolo El País a firma del uh, presidente del Partito Socialista Basco, quindi la filiale basca del Partito Socialista Spagnolo, Jesus Egiguren. Zerbaixi guzteko anu Bifantanera ploz recuento generalea Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, esgatu Irratikoak anxiren dititzen zuze Ampaella jaanko zutela Eta pitita sarri Tu retansa casa seu delant tu a tu amea Sares arrisar res arrisar res arrisar res Sares arrisar res arrisar res Sares Vos hago dingsari y yo riacha fallazos paturic iruña con cherroa te cerroa de sedela das haces arritan servait que usted coa no me falta dile las dos de cuento generalea sabes a risares a risares a risares a risares a tu risares a risares a risares a risares viva Sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri Saris, saris, saris, saris, sarca, refoglio un peccatore. E allora passate da poco le ore 11:00, andiamo a chiudere la uh, pagina politica dal Paese Basco con una nota abbastanza eh, originale per questa trasmissione, perché vi andiamo a leggere una uh, lettera che è stata pubblicata la scorsa settimana dal quotidiano spagnolo El País una lettera da parte del uh, presidente del Partito Socialista del Paese Basco eh, Jesus Egiguren e eh, il Partito Socialista nello Stato spagnolo è un partito nazionale, ma eh, ovviamente in uh, determinate regioni il partito gode di un'autonomia molto larga. In Catalogna il Partito Socialista Catalano praticamente è un partito autonomo o quasi uh, federato al Partito Socialista Nazionale. E eh, nel uh, Paese Basco la situazione è eh, leggermente meno radicale, ma insomma, da sempre c'è stata una uh, componente di autonomia abbastanza forte, componente che eh, potrebbe eh, aumentare visto che eh, parecchi alti esponenti del Partito Socialista Basco nelle negli ultimi giorni eh, stanno in qualche modo contestando la linea politica nazionale in particolar modo riguardo l'atteggiamento dei socialisti nel nei confronti del processo di pace del nel processo di pace nel paese basco. Evidentemente in molti si rendono conto, stiamo parlando di vecchie volpi della politica, di di squali che insomma sono decine e decine d'anni che eh, che navigano, ecco, che la situazione sta cambiando che eh, la società basca che già prima era in uh, larga parte favorevole, adesso lo è ancora di più a una soluzione negoziata per il uh, conflitto mh, potrebbe punire severamente i uh, socialisti in caso di un atteggiamento di eccessivo uh, rigore. E allora, Egiguren ha scritto questa lettera, Egiguren eh, pur essendo oh, presidente del Partito Socialista Basco che nella Comunità Autonoma Basca governa grazie a un patto con il Partito Popolare e sostanzialmente grazie al fatto che eh, la sinistra indipendentista è stata resa eh, illegale ha manifestato in più occasioni il suo dissenso sulla politica di chiusura nei confronti della sinistra indipendentista. Eh, lui fa parte, diciamo, dell'ala aperturista e più pronta al dialogo dei socialisti baschi, è stato protagonista del dialogo con Batasuna fin dal 2002 ed è, è stato nominato dal Pso e eh, dal Comitato Federale Centrale del Pso come rappresentante del partito nel dialogo politico durante gli anni 2006-2007 con eh, Batasu nel Partito Nazionalista Basco. Dopo la presentazione del nuovo partito della sinistra indipendentista Sortu, ha sostenuto di essere favorevole a una sua legalizzazione come del resto hanno fatto altri suoi autorevoli compagni di partito eh, il potente Odone Lorza, sindaco di eh, Donostia e eh, negli ultimi giorni anche lo stesso presidente della Comunità Autonoma Basca pur se con alcuni distinguo eh, Paci Lopez. La lettera che andremo a leggere adesso ha trovato immediate contestazioni da parte del governo del Partito Socialista L'ex ministro della Difesa Giuseppe Bono ha detto che Zapatero è più coraggioso del presidente del uh, Partito Socialista Basco. Il vice segretario statale del PSOE Jose Blanco ha detto che non è una questione di coraggio, ma di uh, legalità. Ramon Cauregi, ministro della Presidenza e compagno nella direzione del Partito Socialista Spagnolo Diego Guren, ha detto che contro il terrorismo stiamo facendo le cose con coraggio e bene. Infine anche il ministro della Giustizia, che si chiama, pensate un po', Francisco Caimagno, eh, cioè il nome è tutto un programma, si è affrettato a dire la sua asserendo che per il governo Sortu non è altro che la continuazione di un partito illegalizzato e quindi non può essere iscritto nelle elezioni amministrative, annunciando fra le altre cose un imminente comunicato del Partito Socialista Spagnolo che sancisca la posizione ufficiale del partito. Insomma, dichiarazioni eh, molto oh, pesanti, ma che eh, tradiscono un certo imbarazzo e anche una divaricazione di pensieri fra Madrid e il Paese Basco, anche all'interno delle eh, della compagine socialista Salvea, Federis Arca, refugiu un peccator, consola tres afflictor, auxilium Christianorum, per gin angelorum. La movida que no deja. Saudache! Desobediencia! Agitación! Dime banda en el buto que practicó el esta Podía mitad en iglesia, este católico no unida. La familia estariote. hablen últimamente, debo dar un ochote. Sabotaje. Rebelión, Una entrevista en casete teníamos risuà. Brot del Trasertalo Snur. Brot che puoi non sera. Rom risuà. Allora andiamo a sentire che cosa ha scritto Higuren sulle pagine di un quotidiano vicinissimo al PSOE e al governo. Ehm questa lettera che tanto ha fatto infuriare. E scrive Higuren, essere spagnolo non è qualcosa dell'altro mondo, disse a suo tempo Asagna un po' ridicolo di qualche tempo fa. E gli è saltato addosso tutta la destra. Molto prima un altro, Canovas de Castiglio, disse che era spagnolo, quello che non poteva essere altra cosa e allora gli saltarono addosso i liberali. Personalmente mi sento molto orgoglioso di essere spagnolo, però visto il panorama nazionale mi viene voglia di dire qualcosa di simile da po' decenni nei quali la Spagna ha sofferto la ferita sanguinante del paese basco, adesso che si intravedono passi decisivi verso la pacificazione. La politica spagnola invece di fare esercizio di responsabilità e prudenza di avanti a quanto sta avvenendo, sta vantando la peggiore politica immaginabile. Se si accetta ciò che dice il Partito Popolar, bene, se si fa ciò che non gli piace, tartassamento e attacco contro il governo. In materia di antiterrorismo, Zapatero per mancanza di coraggio ha optato per una soluzione semplice, non infastidire la destra. Da una parte, la destra e le risorse mediatiche di altro tipo che questa possiede, sembrano impegnati affinché l'esperienza fallisca e fallisca il dialogo. Perché? Cos'è di cui hanno paura? non può essere elettorialismo, perché conseguire la pace, si sa che costa molto caro e i governi che la ottengono, più che un premio ricevono un castigo dalle urne. Se non è elettorialismo, che cos'è? Sinceramente credo che sia mancanza di patriottismo. Non posso definire in altro modo un atteggiamento che di fronte a una questione di Stato, invece di tacere o uh, aiutare, utilizza il tema per piccole miserie dell'opposizione senza quartiere al governo. Il problema è che il governo e il partito che sostiene il governo non sono esenti da colpe. Comprendo che il loro margine di manovra non sia eccessivo, comprendo anche le difficoltà che attraverso il socialismo di fronte all'assalto della crisi e a un'opposizione priva di misericordia ratrappirsi, piegarsi di fronte al clima crea creato dalla destra può dare un'apparenza di consenso che è sempre buona. Però l'attuale consenso è falso, è un consenso negativo. Se si accetta ciò che dice il Partito Popolare, la destra, bene, se si fa ciò che non gli piace, tartassamento e attacco contro il governo. Non eravamo rimasti che il patto per le libertà e contro il terrorismo e contro il terrorismo era guidato dal principio che l'esecutivo è il responsabile della politica antiterrorista e l'opposizione prestava il suo appoggio sempre quando venisse spiegato il perché di questa politica. I termini sembrano essersi invertiti comprendo eh, che la destra dimentichi il patriottismo, il suo patriottismo, però la sinistra non può smettere di essere patriota. E anche se deve adottare misure che possono comportare dei problemi, ha maggiori obblighi della destra nell'essere responsabile e fare ciò che deve. In fin dei conti la socialdemocrazia è possibile solo in uno stato forte, perché i suoi sostenitori si aspettano l'aiuto dello stato. Non si è forse visto obbligato Zapatero a prendere determinate misure sapendo che erano costose, pensando al futuro del paese? invece al contrario per quanto riguarda la materia antiterrorista credo che abbia optato per non infastidire la destra per elettorialismo ma credo piuttosto per mancanza di coraggio questa passività non gli darà più voti forse nemmeno il contrario gliene darebbe però per patriottismo, e anche se ciò comporta nuovi scontri con il Partito Popolare e con la destra, non dovrebbe tollerare tutto ciò senza combattere. L'ambiente meschino e negativo che sta crescendo in Spagna in merito a una possibile pacificazione del Paese Basco, con la legittimità che mi dà l'essere uno dei più fermi difensori della legge dei partiti, il clima di pressione e di allarmismo a cui è sottoposta l'opinione pubblica in definitiva quindi i tribunali su una possibile legalizzazione del Partito della Sinistra Basca Sortu, seminando argomentazioni demagogiche e falsi timori è una vera e propria irresponsabilità. La, la legge dei partiti, la legge sui partiti, si fece per illegalizzare, ma anche per legalizzare dei partiti qualora si ottemperassero determinate condizioni. I tribunali decideranno e suppongo che decideranno bene. Però non si può giocare con la freddezza e con la prudenza che esigono un tema e un momento così importanti. Però forse non è neanche la questione della legalizzazione l'aspetto più importante. Il problema è la cecità di fronte a quanto sta avvenendo nel Paese Basco e alla sua sinistra indipendentista. Per tanto rumore che si faccia, nessun politico serio che conosca minimamente il Paese Basco può negare che Batasuna abbia optato per l'addia alle armi e che questo ci porterà, più prima che dopo, alla fine di ETA ancora meno. Nessun politico serio si può dimenticare che queste cose non sono irreversibili e che dalla politica e dalle istituzioni si possono fare cose decisive per facilitare, rendere difficile o lasciar marcire questa evoluzione. Penso sinceramente che di fronte alle pressioni della destra, alla debolezza del socialismo si è optato per la passività di fronte al carattere spinoso e rischioso della questione. Quelli che tanto hanno sofferto il terrorismo, hanno lottato contro di esso, non si meritavano tutto ciò. Che importa un voto in più o in meno? In quale paese d'Europa o del mondo un ministro degli interni che sta ponendo fino ha messo fino a un problema che si credeva irrisolvibile, invece di dargli il sostegno e il ringraziamento di tutti, si sia di destra o di sinistra, lo si fa diventare un personaggio da combattere o distruggere, sono in Spagna. In quale paese un presidente del governo che scommise sulla pace e poi la riesce a conseguire non ha, ha riconosciuto questo merito di portata storica e inoltre lo sinedigra per quanto fatto nella legislatura anteriore, come se quanto sta venendo adesso non fosse una specie di epilogo di quanta benni allora, del lavoro di allora e di non qualcosa e non di qualcosa caduto dal cielo. Tutto ciò può accadere solo in Spagna. Le elezioni sono una cosa, a volte si vincono, a volte si perdono, però le vite umane sono sacre e c'è una priorità per tutto. Non diventiamo degli irresponsabili sprecando l'occasione e nemmeno dobbiamo essere ingenui. Quelli che oggi boicottano, domani saranno i portab nghiera del raggiungimento della pace. Diceva Machado che gli invisibili tessitori dei sogni erano due, la trincea paura e la verde speranza, che applicata al caso nostro potrebbero essere il polso fermo e la mano tesa. le parole del presidente del Partito Socialista del Paese Basco Iggy Guren, ovviamente molto diplomatiche è un ottimo oratore, anche un ottimo scrittore tante belle metafore ma il concetto principale è che Iggy Guren è come lui e altri anche all'interno del Partito Socialista Basco stanno cominciando a dire che è la linea della fermezza e una linea che bisogna cambiare, se non altro per la sopravvivenza stessa del Partito Socialista nel Paese Basco e anche per la possibilità di mantenere vivo lo Stato spagnolo almeno per come è stato costruito a partire dal 1978. Vedremo che cosa accadrà, lo vedremo già a partire dalle prossime settimane, ovviamente nel frattempo e sono fatte le 11 e 17 minuti primi, siamo quasi in chiusura e volemo chiudere come avevamo annunciato in apertura con il caso della uh, della sparizione del militante dieta politico militare Moreno Bergarecce, apertura avvenuto nel 1976, un rapimento e una scomparsa eh, ad opera uh, di ehm, neofascisti italiani al soldo dei servizi segreti eh, spagnoli lo abbiamo ricordato l'anno scorso quando presentammo il documentario su tutta la vicenda e l'agno de todos los demonios a stare una vicenda che in Italia è stata investigata a livello giudiziario in particolar modo dal dottor Giovanni Salvi, una lunga inchiesta che in Spagna nello stato spagnolo diciamo, immaginiamo non sia stata particolarmente apprezzata perché la magistratura spagnola ha fatto orecchie da mercante a tutta l'ampia e accurata ricostruzione di Salvi sulla vicenda Salvi fra parentesi, lo diciamo noi, è un magistrato piuttosto noto, è stato per anni eh, un membro del Consiglio Superiore della Magistratura e eh, per quanto o oh, faccia parte, come dire, dell'ala, chiamiamola così, progressista della magistratura italiana non è sicuramente considerabile un pericoloso estremista. Siete interessato? È la Allora, noi andiamo a chiudere la trasmissione di oggi leggendovi un articolo uscito ieri sul quotidiano Basco Gala che parla di questa vicenda partendo dalla morte di Sergio Calore, neofascista, ehm poi militante di Ordine Nuovo, poi pentito e morto in circostanze violente e misteriose lo scorso autunno. Un testimone italiano della pista italiana del caso Pertor muore violentemente, così Il titolo dell'articolo di ieri per il quotidiano gara. Nel marzo del 2009 racconta il giornalista di Gara il giudice d'audienza nazionale Fernando Andreo interrogò in Italia tre vecchi mercenari fascisti. Uno di loro si chiamava Sergio Calore. Non fu un'impresa facile dal momento che Calore viveva già da diverso tempo come testimone protetto e con uh, falsa identità dopo essersi uh, pentito delle sue imprese negli anni 70 e um, aver offerto la sua collaborazione alla giustizia italiana. Fra le altre <coughs> eh, cose eh, raccontò eh, molto in merito alle operazioni contro ETA realizzate dal suo gruppo in connivenza con agenti della polizia spagnola. Nel corso di diversi anni nessuno nello stato spagnolo si è interessato a questa inchiesta aperta dal giudice italiano Giovanni Salvi e che aveva un titolo molto chiaro contro ETA nel sud della Francia. Nel marzo del 2009, dopo la riapertura delle indagini nella um, a audi udienza a uh, National a uh, Calore ratificò di fronte al giudice Andreo alcuni dati offerti da un altro neofascista Angelo Itso che rivelò come alla metà degli anni 70 um, il uh, suo gruppo era attivo ehm, con una base in una fattoria a eh, Catalana e che almeno un militante di ETA fu oh, sequestrato, portato lì, torturato e eh, ucciso. In concreto, eh, Calore disse di eh, conoscere questa uh, fattoria e eh, aggiunse che eh, il piano le ehm, Gli ordini erano di eh, portare lì eh, i sequestrati, eh, torturarli, interrogarli, ucciderli e poi seppellirli in un bosco vicino. Questo neofascista, questo ex neofascista, però non parlerò appena. Più um, è morto in maniera estremamente violenta il 6 ottobre dell'anno passato, fu colpito e poi gli è stata tagliata uh, la gola. La sua fine ha avuto una grossa eco in uh, Italia dove Sergio Calore è stato uh, decisivo per uh, raccontare molte trame neofasciste degli anni 70, però uh, paradossalmente tutto ciò non ha avuto alcun eco nello Stato italiano in spagnolo fino a ora quando anche l'amico ha, ha raccontato quanto è successo in un video per la televisione basca ETV eh, e il caso oh, calore questo il titolo del documentario segue e eh, Elagno Retodos Los Demonios il eh, lavoro che diede diffusione pubblica alla pista italiana sulla sparizione di Eduardo Morene di Eduardo Moreno Bergarece per tour nel giugno del 1976. L'indagine giudiziaria dovrebbe andare in parallelo. Perturra è l'unico membro di Eta ad uh, essa parecido e um... Peraltro questo fatto oh, si attaglia perfettamente alle eh, testimonianze dei eh, neo oh, fascisti eh, co italiani. Eh, così parla Amigo che è stato oh, compagno di militanza di eh, Eduardo Moreno Bergarecce e che eh, adesso si è riscoperto cineasta e eh, investigatore del caso. Ma escorrono a fartengo, proprio allo considerare. Senza dubbio questa pista solidissima di indinvestigazione però è stata molto debilitata dal fatto che sono passati 35 anni dai eh, quei fatti. Il racconto di Angelo Izzo è molto chiaro, però oh, in diretto, già che in quel momento si trovava già in carcere, riferisce quello che gli è stato oh, raccontato e Itzo dice che eh, l'organizzazione eh, della azione era in carica un altro neo fascista ben conosciuto e Pierluigi Concutelli che avrebbe avuto partecipazione diretta all'azione e Andrea, il giudice Andrea ha interrogato anche Concutelli, il quale però oh, soffre di un'infermità molto avanzata e non ha apportato oh, elementi nuovi all'inchiesta. E adesso il terzo oh, testimone chiave è eh, Sergio Calore, è morto in circostanze eh, molto misteriose. Secondo quanto racconta la polizia, eh, la sua morte si presenta come un caso di eh, delinquenza comune, però nessuno è stato detenuto e eh, il modus operandi degli assassini sembra essere eh, molto diverso da quello della criminalità comune. ci arriva, si arrivi dove si arrivi, la probabilità che mercenari italiani abbiano partecipato alla sparizione di Apertura, sparizione che lo stato spagnolo ha sempre attribuito ufficialmente ad ETA, una volta di più conta con ulteriori dati a favore. alle dichiarazioni di Izzo e di Calore, si sa anche che la polizia trovò nel domicilio di Concutelli una pistola uh, di marca Ingram che era stata utilizzata per uccidere il giudice italiano Occorsio. Ehm quando la polizia italiana indagò sulla uh, provenienza dell'arma, scoprì che eh, questa arma era uh, parte di un uh, di uno stock ehm proveniente dalla polizia spagnola. Eh, figurava anzi nei eh, documenti dell'arma con chiarezza il nome e la firma del commissario Conesa, uno degli agenti più conosciuti della repressione eh, franchista in Spagna, spiega ancora l'autore del documentario e eh, paradossalmente eh, le testimonianze di personaggi come eh, Calore che in Italia hanno portato in carcere con cudelli hanno contribuito alla disarticolazione del neofascismo armato nello stato spagnolo non sono serviti assolutamente a nulla l'apertura peraltro non sarebbe l'unica azione a cui hanno partecipato neofascisti italiani è nota la uh, presenza di altri fascisti, camerati di uh, Concutelli e uh, Calore in altri attacchi perpetrati nel 1976, uh, come per esempio quello che è passato alla storia come il massacro di Monte Curra. Ci sono fotografie in cui sono stati identificati uh, fac mente personaggi come Stefano delle eh, Chiaie. Il lavoro di Amigo, questo ex militante che poi è diventato oh, regista e eh, pone dunque nel suo contesto questa uh, collaborazione fra fascisti che era caratteristica dell'epoca. Gli stessi che uh, uccidevano un uh, giudice in Italia si facevano uh, vedere nella località di Montecurra mentre sparavano nei uh, confronti di uh, militanti per uh, l'autogestione, mentre uh, collocano simultaneamente uh, bombe ad Algeri, mentre attentano contro i rifugiati baschi nel sud della Francia mentre uccidono responsabili dei grapo o altri militanti di eh, sinistra solidali con la lotta del eh, Sudafrica o danno morte a oppositori al regime di Pinochet, come il caso degli assassini del generale eh, Prats a Buenos Aires, del cancelliere Orlando Letelier a Washington o del dirigente della democrazia cilena Bernardo Leighton a Roma. Però negli ultimi mesi non ci sono state novità in merito al caso per quanto riguarda la magistratura spagnola e l'inchiesta del giudice Andreu. Per esempio, non consta che si sia fatto alcun tentativo di eh, trovare la fattoria eh, catalana citata dai neofascisti eh, italiani. E eh, fattoria eh, dove eh, in merito alla quale invece ci sono tutta una serie di eh, testimonianze piuttosto a per recise. Per esempio Angelo Uizo ha ubicato la fattoria nei pressi di Barcellona e ha ricordato che il nome con cui era conosciuta era uh, La Fabbrica e uh, il defunto Calore ha um, ricordato come questa era piena di foto di uh, militanti Dieta. L'inchiesta uh, della magistratura spagnola dunque va avanti anche se uh, con scarsi esiti e il giudice Andrea oltre a questa pista continua a interrogare ex militanti Dieta nel eh, intento di eh, seguire tutte le piste, anche se è evidente che quella neofascista è l'unica eh, che possa portare alla verità, alla verità giudiziaria ovviamente. e l'articolo che stiamo leggendo lo ricordiamo e afferma di Ramon Sola ed è apparso sul quotidiano basco gara nella sua edizione di ieri e si può ritrovare sul sito www.gara.net si va ancora avanti eh, a lungo ma eh, si può semplicemente sintetizzare la situazione dicendo che eh, i dati sono sempre più evidenti la magistratura spagnola ha fatto di tutto per eh, mascherare quello che è successo e sta continuando a farlo tuttora perché che continuino le investigazioni indagini su eh, supposte eh, dinamiche interne eh, ad eta e che si continua a investigare anche la possibilità di un regolamento di contenimento, ci sembra abbastanza ridicolo. Quello che eh, appare, eh, come dire, più oscuramente significativo e la morte di questo Sergio Calore, ma morte avvenuta pochi mesi fa alle porte della nostra città. Morte avvenuta in circostanze molto molto oscure e su cui sembra che le indagini, come dire, siano abbastanza a zero. Vedremo. Bene, noi speriamo di poter presentare qui a Roma questo video che ehm, peraltro potete anche trovare sul sito di ehm, ETV della ehm, televisione e pubblica basca eh, Euskal eh, Telebista, il sito è www.etb.com. E su queste note concludiamo qui eh, la uh, puntata odierna di uh, Radio Scadi quando sono passate da poco le ore 11 e 30. Radio Scadi vi dà appuntamento come sempre alla uh, prossima settimana, lunedì prossimo sempre intorno alle ore 10 e 15. sono la banda Baciocchi allora ci risentiamo con Radio Scadi la prossima settimana www.ondarossa.info il sito da cui potrete scaricare questa trasmissione così come tutte le altre precedenti Radio Scadi, chiocciolautistici.org la posta elettronica per uh, le vostre uh, comunicazioni, notizie informazioni, insulti elogi e uh, quant'altro concludiamo come detto con il Nevroz e con un augurio di uh, buon Nevroz a tutti, lo facciamo a trasmissione attraverso questo brano. Vous êtes là. Nous saluons le monde. Comme vous voyez, ici Nice Antonio Blas, mais nous venons de notre pays aussi, il vient de l'Italie.